Éjféli esküvő Két nappal később Guccio ismét nekivágott a Neflői útnak, az itáliai szerzetes társaságában, aki Robert kegyelmes úr üzenetét vitte az Ártoai szövetségesekhez. A bőségesen megjutalmazott Fra Vincenzo készséggel vállalta a kerül kerülőt, hogy egy szívesség helyett kettőt tegyen Tolomeinek. Ez a vándor szerzetes, aki rendje megbízásából róta az utakat Franciaország és Itália között nem először vett részt hasonló cselszövésben. És a bankár némileg elkendőzve az igazságot, az unokaöcsét ért kellemetlenségeket meglehetősen regényes megvilágításban tudta tálalni. Ez szerint Gucsó elcsábított egy fiatal leányt, magáévá tette, de toromai nem akarja, hogy a két gyermek továbbra is bűnben éljen. Az ügyet azonban titokban kell elrendezni, nehogy a család megneszeljen valamit. Gucsó és a szerzetes késő este érkezett a kressai udvarházba. Eliabel úrasszony és gyermekei éppen lefekvéshez készülődtek. Az ifjú Lombard szállást kért, mondván, hogy nincs nála neflői szállásának kulcsa, a bankfiók alkalmazottai pedig Monfortban vannak, és neki kell gondoskodnia erről az egyházi férfiúról, aki Toszkánából hozott híreket. Mint hogy Gucsó már több alkalommal is aludt az udvarházban, méghozzá a kressai család unszolására, mostani kérése nem keltett különösebb megütközést. Igyekeztek jól fogadni. Fravicenzó és jó magam, egy szobában fogunk aludni. Ja, egy szobában fogunk aludni, jelentette ki Guccio. A szerzetes nyájas arca és öltözéke egyaránt bizalmat gerjesztett. Ráadásul csak olaszul beszélt, ami lehetetlenné tette, hogy bármely hozzáintézet kérdésre válaszolhasson. Az utasoknak feltállalt szerény vacsora elfogyasztása közben semmiféle célzást nem hangzott el Mari állítólagos elkötelezettségére, a távoli rokonnal. Úgy tűnt, mindenki kerülni óhajtja ezt a témát. Mari alig mert gucsóra pillantani, de a fiatalember, amikor a leány elment mellette, kihasználta a lehetőséget. Ma éjszaka maradjon ébren, suktanéki és készüljön fel, hogyha szólítom, elhagyhassa szobáját. Búcsúzáskor Fra Vincenzo a kresai család számára érthetetlen nyelven szólította meg Gucsót, és a mondatban a Csiáve meg a Capella szavak is szerepeltek. Fra Vincenzo kérdezi, fordította le hogy rábíznák-e a kápolna kulcsát, mert korahajnálban kell távoznia, de előbb szeretné elmondani miséjét. Nem kívánja, hogy egyik fiam segét kezdjék az Isten tiszteletnél, érdeklődött a várúrnő. Gucszó tiltakozott. Frevicenzó valóban nagyon korán, még napkelte előtt indul, és senkit nem akar zavarni. De ő, Gucsó kötelességének és megtiszteltetésnek tekinti, ha segét kezhet a szertartásnál. Eliebel úrasszony átadta a szerzetesnek a kápolna és a tartó kulcsát. Továbbá egy gyertyát készített elő, végül kölcsönösen elköszöntek egymástól. Szerintem ezt a gucsót helytelenül ítéltük meg, mert igencsak tiszteletben tartja a vallás dolgait. Jegyezte meg Pierre de Kresai Fivérének, amikor a ház bal lévő szobájuk felé ballagtak. Eliabel a földszinti úri szobát foglalta el. Mária szögletes torony fél emeletén aludt, amely a vendégek számára fenntartott helyiségekhez vezetett. Miután bezárkoztak a számukra kijelölt szobába, Fravicenzo meggyontatta a guccsót. A fiatalember csak ekkor döbbent rá, milyen különös sorsa van. Milyen is a végzet, amely őt, a szülővárosának egyik leggazdagabb palotájában született kis síneait ide, Ilda-Franc tartomány kellős közepébe vezette. Ebbe a szobába, ahol most a repedezett padlón egy félig ismeretlen perugiai szerzetes előtt térdepel, hogy lélekben felkészülten, ének idején nől vegye egy szegény lovag leányát életét kockáztatva, ha szándékát felfedezik. Csupán hevesen zakatoló szíve emlékeztette, hogy mindez vele a hétköznapok gucsójával történik. Éjfél tájt, amikor az udvarházra csend borult, gucsó és a szerzetes Lábújhegyen kiosont a szobából. A fiatalember halkan megzörgette Mari szobájának ajtaját, és az ifjú leány azonnal megjelent. Gucsó nélkül kézen fogta. Hármasban kiléptek a szabadba. Látja, Mari, suttogta Gucsó, csillagos az éjszaka. Ez a szerzetes összeállt bennünket. Mari meg sem lepődött, nem is vonakodott. Gucsó három nappal előbb az almás kertben megígérte, hogy hamarosan visszatér, és visszatért. Megígérte, hogy feleségül veszi, és éme most beváltja ígéretét. A körülmények mit sem számítanak, a leány teljes, teljes egészében alárendelte magát Gucsó akaratának. A közelben felmordult egy kutya, aztán felismerve Marit elhallgatott. Az éjszaka dermesztő volt, de sem Gucsó, sem Mari nem érezte a hideget. Beléptek a kápolnába. Fra Vincenzo az oltár felett pislákoló örökmécses lángjánál meggyújtotta gyertyáját. Jól lehet, senki nem hallhatta őket, mégis suttogva beszéltek. A szerzetes megkérdezte gyónt te a mennyasszony. Mári két nappal előbb gyont utoljára, és Fra feloldotta az azóta netán elkövetett bűnök alól. Néhány perccel később, két folytott igen elhangzása után a párizsi lombardok főkapitányának unoka ötse, és krasai nemes kisasszony, hanem is a világ, de Isten színe előtt, férj és feleség volt. Díszesebb esküvőt szerettem volna, suttogta guccsó. Számomra semmi nem lehet ennél szebb, édes szerelmem, felelte Mari, mert ez a frígy kegyelmeddel köt össze. Nehézség nélkül jutottak vissza a házba, és fellopakodtak a lépcsőn. A fél emeletre érve, Fravicenzo vállon fogta guccsót, és szeliden betuszkolta a Mari szobájába. Mari csak nem két esztendő óta szerette guccsót. Ez idő alatt szüntelenül csak rágondolt, és csupán az a reményeltette, tette, hogy egyszer az övé lehet. Lelke most megnyugodott, és mert a kárhozat rémesen fenyegette, semmi nem kényszerítette többé szenvedélye eltitkolására. A leányok fájdalma a testi nász pillanatában gyakrabban fakadt félelemből, mint természeti adottságokból. Mielőtt még Mari ismerte volna a szerelmet, már ismerte a vágyat, és most őszinte elragadtatással adta át magát érzéseinek. Gúsónak, ember csak 19 esztendőt számlált, kellő gyakorlata volt, hogy elkerülje az ügyetlen mohóságot. Már itt ezen az éjszakán boldogasszonyát tette. s minthogy a szerelemben annyit kapunk, amennyit adunk, ő maga is tökéletesen kielégült. Hajnali négy óratájt a szerzetes ébresztette őket, és Gucsó ekkor visszatért szobájába. Ezután Fra Vincenzo, némi szándékolt zajt ütve távozott. Átment a kápolnán, összvérét elkötötte az istállóból, majd eltűnt az éjszakában. Eliabel úrasszony a hajnal első sugaránál Benyitott az utasok szobájába, És egy pillantást vetett az ágyra. Gucsó szabályosan lélegezve mélyen aludt, Fekete haja ott göndörödött a párnán, Arcán gyermeki béke honolt. – Ej, micsoda jóképű gavallér! – Sóhajtott fel eliabel úrasszony.